Адже ми маємо 50 хвилин, щоб розповісти вам чимало цікавого. Із передачі «Загадки мови» дізнаємо, що таке мовний ландшафт, а також як вживати деякі слова. Оксана Блажевська з учасниками програми «Після уроків» розмірковує, що найкраще дарувати друзям. А Наталя Ступакова у програмі «Старшокласник» розпитає юних киян про їхні захоплення. Зокрема, про малювання, архітектуру та фелтинг. Що таке фелтинг, думаю, взагалі мало кому відомо. Саме тому ми і вирішили про нього розповісти. Але почнемо ми не з цього. Цікаво, Оксанко. Якщо скажу тобі, що в мене зараз вересневий настрій... Чи здогадайся, як почуваюся і про що думаю? Напевно, твої думки запланили осінь і початок навчального року. Саме так. Тепер усім доводиться тепліше вдягатися, а школярам і студентам ще й за розум братися. І в цьому немає нічого поганого. Справді, теплий одяг може бути і зручним, і модним. А навчання і цікавим, і легким. Знаю хлопців і дівчат, яким навчатися так само легко, як згори котитися. Порівняння, звичайно, дотепне. Але ж освіта піднімає людину вгору. Бо кожне заняття – це нова сходинка до вершини знань. І зараз ми піднімемося на чергову сходинку пізнання. Допоможе нам мовознавець Леся Мовчун у програмі «Загадки мови». Добрий день, дорогі друзі! Ви чули щось про мовний ландшафт? Який він і що на нього впливає? Слухайте мою розмову з молодим науковцем Оксаною Олійник. Як правильно вживати прикметники – попереджувальний і запобіжний. Про це також ітиметься сьогодні. Отже, моя співрозмовниця – Оксана Олійник, аспірантка Інституту української мови Національної академії наук України. Пані Оксано, лінгвістика дуже активно запозичує терміни з інших сфер людської діяльності, наприклад, мовна екологія, мовна політика, мовний ландшафт, мовна особистість. Звідки оцей от термін мовний ландшафт і як лінгвісти переосмислили саме слово ландшафт. Як ми знаємо, термін ландшафт походить з німецької мови, це запозичення, Є також синонімічне слово пейзаж, але у термінологічному значенні вживається саме ландшафт. Мовний ландшафт, саме поняття було вперше вжите науковцями Ландрі та Бурі і вжито воно було в значенні мова публічних та комерційних знаків. А якщо простіше, що означає мова публічних знаків? Де ці знаки? Це це всі тексти навколо нас. Це бігборди, білборди, сітілайти і, звичайно ж, вивіски, знаки, які позначають, що можна, що не можна робити в певному місці. Тобто всі тексти, які нас оточують. Тексти різними мовами. Термін «мовний ландшафт» – він однозначний? Важко сказати, що він однозначний, тому що під ним можемо розуміти, як знаки, що розміщені і урядовими, і приватними установами. Деякі вчені розглядають лише ті, які розміщені або державні. Державними установами або приватними власниками. І існують дуже різні підходи до вивчення цієї теми, адже ті самі рекламні оголошення, їх можна сприймати як частину мовного ландшафту, а можна не розцінювати такими. Те саме можна сказати і про рухомі об'єкти. Адже ці тексти ми бачимо, але важко їх як-небудь кількісно оцінити в певному місці і в певний час. Приватні оголошення, які розклеюють на зупинках, на будинках, вони є частиною мовного ландшафту? А ще графіті. Так само мовний ландшафт? Можемо сказати, що все те, що ви назвали, це мовний ландшафт, але графіті, яке має не текстову форму або важко зрозумілу текстову форму, звичайно, нам важко його оцінити з погляду, якою мовою воно створено, написано. Отже, якщо текст на графіті читається, це, звичайно, частина мовного ландшафту. Якщо ні, то це, скоріше, зображення, певний декоративний витвір мистецтва. Можливо, навіть так. А якщо ми кажемо про оголошення то для себе, можливо, є сенс зробити певні обмеження за розміром, наприклад. Якщо це оголошення розміщене в полі зору і, крім того, легко прочитується, ми можемо вважати, що це повноправна частина мовного ландшафту. Але, звичайно, жанр оголошення, він теж має певні особливі риси. Тому, мабуть, певні обмеження слід вжити до оголошень через те, що вони не мають такої нормативної сили для мовців, які споглядають на них. Це далеко не... Така сама сила в них, як у припустимо, вивісок. Отже, якщо підбити підсумки, що формує мовний ландшафт і що на нього впливає, це ті самі вивіски, знаки, як ми вже казали, бігборди, певні рекламні повідомлення, які власник магазину хоче, щоб привернути увагу до саме свого закладу, розмістити або біля магазину, або на певних рекламних розтяжках, щитах, це звичайно ж рекламні оголошення, про які ми вже сказали, ті, які розміст приватними особами. І, звичайно, це також урядові знаки, це вивіски, які розташовані певними органами влади. Але, звичайно, межі між цими знаками є достатньо розмитими, бо Національний банк може бути приватизований, і в зворотному порядку так само це діє. Впливає на мовний ландшафт, мовна ситуація в країні в цілому, можемо сказати, адже ті мови, які представлені в мовному ландшафті, вони певною мірою відбивають мовну ситуацію, яка склалася в країні. Крім того, відбуваються певні індивідуальні смаки. Припустимо, якщо ми говоримо про сферу моди, однозначно французька мова буде переважати, італійська, англійська. Дуже багато чинників. Це і мовні чинники, і позамовні чинники, які впливають на формування мовного ландшафту. І коли ми вивчаємо його в цілому кількісно і якісно, то ми можемо отримати певну повну картину, яка об'єднує всі оці індивідуальні пріоритети, які мають власники і ініціатори створення певного знаку. Чи лінгвісти можуть вплинути на формування мовного ландшафту чи його виправлення? Звичайно, можуть. Можливо, це не настільки просто, як хотілося б, але певні спроби вони можуть зробити. Звичайно, добре, коли їх зусилля будуть поєднані з зусиллями юристів, бо мають бути якісь норми. В багатьох країнах ми знаємо, що вони діють, і якісь певні обмеження щодо мови, якою має бути виконаний знак, або хоча б щодо співвідношення мов на знаку, бо дуже багато таких вивісок нині, які демонструють тільки англійську і російську версію повідомлення, хоча має, звичайно ж, фігурувати державна мова на таких знаках. Нагадую, друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Триває моя розмова з аспіранткою Інституту української мови Національної академії наук України Оксаною Олійник. У чому відмінність між мовним ландшафтом міста і села? Звичайно, така відмінність є. Передусім через те, що в місті знаки розміщені значно щільніше, ніж у селі. Якщо ми беремо до уваги село, то там ми можемо і не зустріти так багато іншомовних слів на знаках, як це трапляється в місті. Адже процес урбанізації, він триває зараз і глобалізація також наступає. І ми можемо сказати, що в місті дуже багато різних етнічних утворень, різних мовних краплень. І такі ландшафти, звичайно, більш різноманітні, ніж сільський ландшафт, де може бути всього лише кілька вивісок. І що прикметно, це будуть знаки, які характерні для мови цієї місцевості. Якщо цей регіон знаходиться, наприклад, у Західній Україні, то це будуть передусім україномовні знаки. Якщо ми беремо до уваги Київ, то тут немає такої однозначності. А який саме матеріал ви зібрали в процесі свого дослідження? Як ви його класифікували? Що цікавого спостерегли? Коли ми досліджували мов ландшафт Києва, то намагались пропорційно представити різні місця Києва, тому взяли, можливо, дещо формально, але 10 районів адміністративно-територіальних міста Києва намагались відбирати такі вулиці, які будуть розміщені біля метро, припустимо, якщо є в цьому районі така можливість, адже тут найбільші людські потоки, і тому ці знаки найчастіше потрапляють в поле зору потенційних мовців. Саме через те нас цікавила саме така місцевість. Отже, в нашому дослідженні представлені всі райони. Це і центр, і спальні райони міста. І вже виходячи з повної збірки, ми досліджували мовну ситуацію в кожному з районів. Як виявилось, вона теж дещо відрізняється. Наші. А яка найкраща ситуація? Де а? саме? Чомусь найкраща на півночі Києва. Це якщо дивитись з погляду співвідношення української мови до загальної кількості знаків. Це які райони? Це Оболонський, Деснянський. Як не дивно, дещо гірше в Голосіївському, Подільському районі, Шевченківському, передусім через те, що тут багато знаків англійської мови, отже, відсоток автоматично знаків української мови буде дещо нижчий, і найгірше в цьому відношенні ситуація у Дарницькому районі. Знаками яких мов сформований мовний ландшафт Києва? Основних мов, які трапляються на знаках, десь близько дев'яти, і основні мови – це українська, російська, англійська. І вони трапляються у різних комбінаціях, трохи менше представлені французька, італійська, як я вже сказала, це сфера мови передусім, німецька. Інші мови – це, скоріш, одиничні випадки. Це може бути мовний центр, наприклад, якоїсь держави. Тому вважається, що добре розташувати і знак тією самою мовою, чиї інтереси представляє дана установа. А скільки у нас ресторанів східних, скажімо, там вже є написи і японської, і китайської. Щоб не робити для себе розрізнення і для мовців, які все ж таки не володіють усіма східними мовами, ми об'єднували китайські, японські назви в загальну групу і знаки. Отже, ми об'єднали з графічного погляду цю категорію, адже якщо не мати спеціалізованих знань, то, наприклад, для мене чи для загальностатистичного мовця японська і китайська мова, якщо я не розумію значення цього слова, вони приблизно ідентичні. Дуже багато прикладів у мовному ландшафті змішування мов між собою, адже в свідомості мовців часто слова української, російської мов існують, і вони взаємопов'язані. І дуже багато прикладів, які пов'язані саме з цим явищем. Так, наприклад, вплив української мови на російську можна побачити в знаках, в рекламні знаки на закладах харчування. Наприклад, весь текст створений російською мовою, і там трапляються блінчики з сиром. Отже, за значенням тут мало бути з творогом, але це, мабуть, це приклад того, як саме українська мова впливає на російську. Так само можна побачити заклад харчування «Безпечний їдок». Це так само вплив української мови на вивізку, створену російською мовою. Звичайно, набагато більше прикладів, коли саме російська мова якось впливає на українську орфографію, на вживання слів. Але якраз для мовців, які володіють двома мовами, дуже прикметним є те, що часто ці взаємовпливи, вони впливають на якість мовного ландшафту. Отже, з погляду культури мови ми також досліджуємо мовний ландшафт. Коли ми вивчали мовний ландшафт червоноармійської вулиці, нами було взято певний відрізок, і було цікаво з погляду хоча б кількісно, статистично подивитися, скільки написів створено грамотно, а скільки з порушеннями мовної норми було виявлено, що близько 8% знаків української мови або які виконані з залученням української мови містять помилки. Вони достатньо різні, це могло бути порушенням норм лозвучності, чергування у В, і Й, що, звичайно, мало бути на письмі більш ретельно перевірено. Які перспективи вашого дослідження? Власне, для чого ви вивчали мовний ландшафт? Дослідження мовного ландшафту, крім того, що воно цікаве саме по собі, можемо сказати, що це певний прогноз мовної ситуації на майбутнє певною мірою, звичайно, з певними застереженнями. Крім того, це виявлення настроїв у суспільстві. Якщо ми розглядаємо лише знаки на державних установах, то це, звичайно, просто мовна політика держави, але якщо ми залучаємо до нашого дослідження також знаки, створені індивідуальними власниками, то це передає і відбиває мовні вподобання власників знаків. А ми перегортаємо останню сторінку передачі «Загадки мови». Уживаймо доречно слова попереджувальний і попереджальний та запобіжний. Попереджувальні дорожні знаки, попереджувальні написи на табличках, попереджальний гудок паровоза, попереджувальний окри вартового. У всіх цих словосполученнях прикметник попереджувальний попереджальний має значення, який застерігає від чого-небудь, попереджає, заздалегідь повідомляє про те, що матиме негативні наслідки. Запобіжний – призначений для захисту чого-небудь від небезпеки або пошкодження. У різноманітних технічних приладах застосовують запобіжні пристрої, запобіжні клапани, запобіжні муфти, які в разі аварійної ситуації не дають приладам та механізмам вийти з ладу. Існує мовний штамп – запобіжні заходи. Це заходи, яких уживають для захисту кого або чого-небудь від небезпеки, пошкодження тощо. Наприклад, всі запобіжні маскувальні заходи виявилися даремними. Або існує низка заходів, за допомогою яких можна запобігти виникненню епідемій. Це запобіжні або профілактичні заходи. Запобіжними заходами в галузі права називають заходи, яких уживають слідчі органи, аби обвинувачуваний не зміг ухилитися від судової відповідальності. Наприклад, Прокуратура підтримала клопотання про зміну запобіжного заходу, і підозрюваного було звільнено з-під варти. Отже, запам'ятаймо, сигнали і знаки можуть бути попереджувальними, а заходи – запобіжними. Передача загадки мови добігає кінця. Мені залишається підбити підсумки конкурсу і привітати з перемогою Івана Петровського із селища Томашпіль, що на Вінничині. Він надіслав цікаву і змістовну відповідь на запитання, у якому селі Іван Франко зібрав матеріали для словничка дитячих слів. Це були Нагуєвичі, рідне село письменника. Що ж, бажаю вам цікавих, мовних відкриттів разом з нашою передачею. Надсилайте відгуки і ставте свої запитання на мою електронну адресу: zagad.ravlyk@meta.ua або на адресу передачі Загадки мови: Українське радіо, Хрещатик 26, Київ 01001 з приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей. Радіородина – рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, з вами Радіородина. І ведучі Оксана Блажевська. Та Наталя Ступакова. Наталю, пограємо в асоціації. Це ж як… Ти вимовиш якесь слово, а я мушу сказати, яку воно в мене викликає асоціацію. Так, моє слово – вересень. Лише не говори про навчання. А моя асоціація – день іменинника. А чому? Та просто, коли я навчалася у школі, щороку у вересні у нас був особливий день іменинника. Ми вітали не лише тих, хто народився на початку осені, а й літніх іменинників. А їх у нас було багато, майже половина класу. Уявляю, скільки це подарунків треба було придбати. Та вересень у нас завжди був місяцем пошуку подарунків. Що подарувати друзям? Запитання не з легких. І щоразу воно постає знову. Пошукаємо відповідь на нього у програмі «Після уроків». Слухаємо. Чи любите ви подарунки? Звісно, що так. Особливо отримувати. А ось вибрати подарунок інколи дуже складно. Адже хочеться подарувати другові щось хороше, що сподобалося б. А не купити перше ліпше на поличці у крамниці. Саме так вважає київська школярка Анна Десятко. Ти маєш знати свого друга настільки, щоб подарувати справді важливу річ. Ось, власне, я керуюсь тим, що пізнаю її, що він хоче взагалі в житті, чого прагне. І вже виходячи з цього, я шукаю чогось, що могло б йому дати. Дати, бути до снаги і взагалі що перенесло б їм радисть. А що, наприклад, своїм найближчим подругом ти даруєш? У мене бувають такі моменти, коли я звичайно питаю, що тобі подарувати. Але все ж таки я потім враховую їх відповідь і дарую щось, те, що їм справді важливе. А чи хочеться зробити сюрприз? О, так, звичайно. Головне, щоб ця людина любила сюрпризи, тому що з цим дуже важко буває. І, власне, це так чудово, робити людям щастя і дарувати і тепло, це і затишок. Це так чудово. А бувало таке, що наприклад, якому подрузі, просто навіть не знала, що подарувати. О, так. Зазвичай, коли ти обреш подарунок хлопчикові, якомусь, який ти взагалі не розумієш, що йому може бути цікаво. Причай не думає, тому що коли жінці даруєш, там ясна річ, там якийсь брязок, ну все буде приємно кожній жінці. А коли діло стосується чоловічого і статі, то це вже дуже тяжко. Дуже любить дарувати подарунки, адже у кожен подарунок ніби вкладає частинку себе. Коли людина тобі щось дарує, то вона вкладає в це частинку самого себе. Коли можливо тобі дарують ту річ, яка тобі не дуже такі потрібна, все одно ти маєш розуміти, що людина вкладала в це частинку себе і взагалі це має нести в собі спогад. А подарунок це більше «Ой, класно, мені подарували лак для нігті, який я буду використовувати. Чи краще все-таки увага? Подарували, наприклад, просто якісь парфуми, які потім ти викинеш, коли використаєш? Що краще? Матеріальна цінність? Чи все-таки те, що тобі приділили увагу? Звичайно, для мене важливіша нематеріальна цінність. А те, щоб взагалі людина не забула, приділила увагу, якось витратила свій час.